Відомо. Захотів спустити мене з романтичної казкової висоти на житейську доріжку з вибоїнами й калюжами. Просто остудив трохи. Марина солодко випружинилась, потім приголубилась, злилася з ним і гаряче зашептала. «Знаєш, Володю, хочеться намить хоча б ізолюватися від усього світу». Не відбирай в мене казки. А сьогоднішня ніч казка. Вона не повторна. Чому не повторна? Здавалося, шептали не вуста, а саме розбентежене вкрай серце. Дурненький ти в мене. Хоча б тому, що я вже ніколи не буду дівчиною. Він пригорнув її повне злабою тіло і так стиснув своїми залізними м'язами що Марина мало не закричала та витримала. Бо якій жінці не солодко бути в обіймах дужого та ще й коханого. Глава 14. Першим почув Стогін Володимир. Стогін і кволе пошкрябування в двері. Схопився. Натягнув на себе галіфегім на стерку, увімкнув світло, Прочинив тихо двері, щоби не розбудити Марини, Прошептав, що трапилося. Біля дверей лежала в нічній сорочці Катерина. Володя підняв її голову, струсанув. Губи заворушилися, з перервами виблагуючи «Миколку! Миколку, рятуйте!» Вімкнув світло на кухні, і побачив хлопчика, що лежав на лежанці мертвотно блідий із заплющеними очима. Схопилася уже й Марина. Переступила поріг перелякана хазяйка, зиркнула на хлопчика і видихнула із покаянням. В чаділи обоє. Я юшки рано закрила. Швидше в двір обох на сніг. Катерину одягли потепліше, винесли і за порадою господині поклали на сніг. Хлопчика тримала на руках Марина. Воно бідне блювало, але чомусь не плакало. І тільки жалібно, чи винувато, дивилася на свою тітку, немов вибачаючись за той нічний переполох. Господиня знічено бубніла собі під ніс, не наважуючись підняти очей на своїх пожильців. чаділи бідні, я дурна раноюшки закрила. Думала, аби тепліше. «Ай, картопля без солі!» Майже до ранку возилися з Катериною і Миколкою, клали на чола холодні примочки з оцтом. Але небезпека під ранок минула. Катерина потихеньку стогнала. Миколка дивився в стелю, мигаючи, мовчки. «Ой, кляте дитя, і не заплаче!» скривила тонкі губи у жалібну усмішку мати. «Гарне дитя!» заперечила хазяйка. Вона брада неба прихилити за свій гріх. Та слава Богу, що й так обійшлося. Добре, що Катерина вчасно прокинулася, а то б страшно й подумати. Поспимо ще хоть троньки, порадила несміливо господиня. Бо Володимиру Петровичу на роботу. Розійшлися, мовчки роздяглися Володимир з Мариною. Лежали аніче чирк у передсвітанковій тиші. Але мовчанка та не роз'єднувала їх, не дмухала небезпечним холодком, а приголублювала, хилила одне до одного ще ближче, ніжніше, зворушливіше. «Мариночко, Люба моя!» І замовк. «Говори, говори, якби ти тільки знала, про що? В голосі й насторога, і сподівання чогось неземного, незвіданого, ще незнаного нею, яка ти рідна мені, найрідніша в світі. Я так чекала на цю ніч і так боялася її. Годи вина, чому? Не знаю. Я вимріяла її, і вона немов у задуманому чарівному сні здійснилася. Аж не віриться, що таке може статися. А ото й вибрик Катерини ввечері. Якби ти тільки знав, як я тобі вдячна. Зробив вигляд, немов не помітив. Чого мовчиш? Чого мовчу? А що казати? Семен – хороша людина. А гарних людей ображати – гріх. Марина лежала зачаяно тихо одначе несподівано тяжко-важко зітхнула. Хотів запитати, чого б то, але сама повідала. Мушу тобі сказати, моя Катерина легко пурхала по житті, і воно помстилося їй. Нічого-нічого. Якось воно та буде, заспокою. Непомітно в редакційному крутежі проходили дні і ночі, тижні і місяці, Якось прибіг на обід Володимир, а в затишній кухонці уже висиджував директор видавництва Красень Сусід, що тримав у погребі його картоплю.